Розділ 4. У АйТі не раз і не двічі випадало споглядати, як молоденькі клінти з солоденькими рильцями втелещуються в порожній басейн того чи іншого міськлаву під час незаконного нічного забігу. Але такі пацанята завжди були на скейтах і ніколи на машині. Пейзажі нічних передмість повняться дивною красою. Треба тільки вміти її побачити. Назад на дошку. Вона котиться задніми дворами на комплекті Smart коліс Марк 4 від Ради КС. Вона прообрейдилася до цих словнозвісних дивозірачок, коли в журналі «Трешер» – сленгова назва крутого скейтера – з'явилася така реклама. «Відбити м'ясо! Саме це ви бачите в дзеркалі, якщо й досі катаєтеся на поганенькій дошці з незамінними старими колесами в такому антуражі!» Глушник, протектор, собаче лайно, дохлі тварини, карданний вал, залізниче шпале чи непритомний пішохід. І якщо ви вважаєте, що це малоймовірно, то ви забагато каталися в закинутих ТЦ. Усі ці перепони і не тільки нещодавно засікли на відрізку від магістралі до Нью-Джерсі лише якусь милю завдовжки. Кожен скейтер, який намагався подолати цю інсталяцію на дошці заводської комплектації, давно вже вишмаркує свої мізки. Не слухайте так званих туристів, які заявляють, що кожну перешкоду можна перестрибнути. Професійні кур'єри знають, якщо вже загарпунав достатньо швидку тачку, щоб спростити собі життя, на реакцію залишаються десяті частини секунди і навіть менше, якщо ви розпустили трос. Купуйте набір смарт-коліс Марк-2 від Ради КС. Вони дешевші за повну пластику обличчя і приносять значно більше задоволення. Смарт-колеса використовує цонар, лазерне вимірювання дальності, радар міліметрового діапазону для пошуку глушників та іншого барахла перш ніж ви про них навіть подумаєте. Ви не настільки багаті, щоб купувати дешеві колеса, тож не зволікайте. То були мудрі слова. У АйТі купила колеса. Кожне колесо складається зі ступиці із спицями. Кожна спиця телескопічно, з п'яти секцій. На кінці кожної квадратна лапка, підбита гумою. Вона кріпиться до колеса кульовим шарниром. Коли колесо обертається, лапки по черзі опускаються на землю, виглядаючи мало суцільним колесом. Якщо ви наскочите на перешкоду, спиці складуться, щоб її переїхати. Якщо наскочите на яму, робошпень проникне в її асфальтові глибини. Отак От чи так поглинається удар, тож ніяких вам струсів, поштовхів, вібрацій чи хитавиці, які передаються дошці чи кедам від конверс, у яких ви на ній стоїте. Реклама не брехала. Без смарт-коліс не буде вам професійним скейтером. Термінова доставка піці нічого особливого. Вона ковзає з росяного газону на бордюр без жодної запинки. Набирає швидкість на бетоні, з'їжджає бетонним схилом на вулицю, крутнувши сідницями, змінює напрямок руху і тепер котиться вниз по Гоумдейл Мьюз, виглядаючи собі жертву. Розтягкована потворними вогнями, чорна машина котиться повз неї в інший бік, наближається до горопашного хіро-протагоніста. Її окуляри лицарське забрало від Ради КС. Стратегічно затемнюється, прибираючи різке нудотне світло. Зіниці спокійно можуть залишатися розширеними, вишукуючи на дорозі будь-які ознаки руху. Басейн був точно на верхівці цього міськлаву, тож її зараз униз, але не занадто. За півкварталу на бічній вулиці стоїть паркетник, точніше мінівен, і саме заводить свої чотири жалюгідні циліндри. Вона бачить його по діагоналі від своїх поточних координат. Водій перемикається на "де" через Р та Н, і задні фари негайно спалахують білим. У АйТі націлюється на бордюр, влучає в нього на великій швидкості. Спиці смарт-колес передбачають це і витягуються в правильному напрямку, тож вона без жодного струсу перелітає з дороги на газон. Через газон лапки спиці залишають на траві шестикутні сліди. Лайно бродячого пса, червона від неперетравленого харчового барника під м'ясо, тепер прикрашає логотип Ради КС. Його дзеркальне зображення вибите на підклаці кожної спиці. Паркетник вирулює від бордюра, переїздить вулицю. Крила, скажено, скриготять, черкаючись об бордюр. Ми ж у клаві, хай там як, а тут краще по сто разів на день гробити свої гуд'єри, незмінно паркуючи машину впритир до бордюру, аніж наражатися на суспільний остракізм та спалахи масової істерії, запаркувавшись за кілька дюймів від узбіччя на самій середині вулиці. «Все добре, мам, я зможу пройтися до бордюра». Створювати загрозу вуличному руху. Смертельну загрозу для невпевнених у собі молодих велосипедістів. В Байті натиснула кнопку розмикання контакту на руківі гарпуна, розмотуючи десь із метр троса. Змахує над головою і розкручує магніт, ніби розпущений голос. Зараз вона зробить цю стару чертопхайку. На верші гарпуна завбільшки із салатницю зі свистом розтинає повітря. У цьому немає необхідності, але звук крутий. Щоб загарпунити паркетник, треба набагато більше вміння, ніж може собі уявити пішак, бо паркетники взагалі-то мало пристосовані для доріг. У заводській комплектації немає ні сталі, ні будь-яких інших залізовмісних матеріалів, у які може вп'ятися магнапун. Вже є напівпроводнікові гарпуни, здатні чіплятися за алюмінієві корпуси, індикуючи вихорові струми просто в тіло машини і проти волі власника, перетворюючи її на електромагніт. Але у IT такого не було. Ними можуть похизуватися переважно гардкорні скейтери з міськлавів, а вона, попри нинішню забаву, до таких не належить. Її гарпун чіпляється тільки за сталь, залізо чи, слабенько, до нікелю. Єдина сталева деталь у паркетниках такої збірки – це рама. Вона підкрадається тишком. Орбітальна площина її пуна майже вертикальна. За кожним обертом кінець ледь не черкає блискучий гравій, яким у стелені дороги міськлаву. Коли вона тисне на кнопку запуску, кінець стартує з висоти трохи більше сантиметра. Летить на інший бік вулиці, трішки вгору, просто під днище паркетника, і там присмоктується до сталі. Зчеплення надійне. Надійнішого із цим згустком повітря, вінілу, фарби і маркетингу, відомим під назвою сімейний мінівен, сподіватися й годі. Реакція миттєва, навіть непогана за мірками міськлавів. Водій хоче позбутися в ІТі. Авто зривається з місця, як навалений гормонами бицюра, якого Пікадор щойно штрикнув у сраку своїм гострим штирем. За кермом не мамка, а молодий жеребчик. Підліток, що, як і будь-який хлопець у цьому місклаві ще з 14 років, щодня пускав повинній кінський тестостерон, ховаючись для цього десь у шкільній роздягальні. Тепер він накачаний, тупий і безмежно передбачуваний. Кермує він неаккуратно, кепсько контролюючи штучно накачені м'язи. Відлити під шкіру бурячкове кермо пахне мамкиним лосьйоном для рук. Він скаже ні від цього. Паркетник смикається і гальмує, смикається і гальмує, а все тому, що він фігачить по педалі газу, бо, схоже, замало просто втискати її в підлогу. Він хоче, щоб ця машина була як його м'язи. Більше потужності, ніж він може опанувати. Натомість вона йому лише заважає. І як компроміс він гадає по кнопці з написом «Потужність». Негайно вискакує і гасне інша кнопка «Економія» нагадуючи йому ніби на шкільній демонстрації, що ці два поняття несумісні. Невеличкий двигун машини понижує передачу, видаючись потужнішим. Він уже не відриває ноги від педалі газу, і проїхавши котедж Гайдс Роуд, мінівен збільшує швидкість до сотні. Під'їжджаючи до того кінця котедж Гайдс Роуд, де вулиця вливається в Бельвуд Веллі Роуд, він помічає пожежний гідрант. У КНВВ безліч пожежних гідрантів. Із міркувань безпеки, вельми вишуканих для підвищення вартості житла. Там це не просто приземкуваті залізні бувани з вибитими на них ім'ям якоїсь богом забутої ливарні часів промислової революції, аж кошлаті від сотень получених шарів дешевої казенної фарби. Ці гідранти зроблено з міді. що четверга їх полірують роботи, і їхні величні труби здіймаються просто з ідеальних підхімічених газонів та вигонів у міськлавах а трохи вище розходяться, пропонуючи потенційним вогнеборцям асортимент із трьох можливих роз'ємів для під'єднання шлангу. Їхній дизайн розробили на комп'ютерних моніторах ті самі естети, що спроєктували діновікторіанські будинки, витончені поштові скриньки та могутні мармурові вказівники вулиць, які ніби менгіри вивершують кожне перехрестя. Вони розроблені на комп'ютерах, але з думкою про елегантність давно забутого минулого. Пожежний гідрант – це те, що зобов'язана мати на своєму газоні кожна людина зі смаком. Пожежні гідранти – це те, що ріелторам не доводиться ретушувати на рекламних світлинах. І цей блядський кур'єр зараз подохне, його намотає на один із цих гідрантів. Жеребенко тестостеронський про це подбає. Він бачив такий маневр по телеку, а там фігню не показують, і не раз повторював його подумки. Розігнатися до максимальної швидкості на Котедж Гайдс, тоді одночасно рванути ручник і вивернути кермо. Кузов міні розверне на 180, і цей нав'язливий кур'єр полетить далі на своєму нерозривному тросі, ніби на хвості батога. Полетить просто в пожежний гідрант. І звитяжитиме тоді Жеребенко малолітній, і вільно проїде собі долиною Бельвуд, помчить нею в широкий світ дорослих людей з крутими машинами і поверне протерміновану касету з фільмом «Вояки», «Плоту», «П'ять», «Остання битва». Нічого цього в АйТі не знає, напевне, але підозрює. Ніщо з цього не відбувалося насправді. Це реконструкція психологічного середовища у Таратайці. Вона бачить Гідран десь замилю від себе, бачить, як Жеребенко нахиляється і береться рукою за ручник. Усе це так очевидно. Їй шкода Жеребенка і йому подібних. Вона випускає трос, дає собі запас ходу, він викручує кермо, шарпає ручник. Мінівен заносить у бік, він пролітає повз гідрант, але її не розмазує, як він того хотів. Їй доведеться допомогти. Тил машини і далі розвертає, а вона різко змотує трос, перетворюючи подарований їй момент імпульсу на прискорення, і пролітає повз машину зі швидкістю значно більшою, ніж милі на хвилину. Вона летить просто в мармуровий надгробок, на якому написано «Belwood Valley Road». Ухиляється, вписується в крутезний поворот, спиці черкають бруківку і відштовхують її від надгробка. Вона прихилилася так сильно, що однією рукою може торкнутися бруківки, але спиці виштовхують такий її на потрібну вулицю. Тим часом вона вимкнула електромагніт, що зв'язував її з машиною. Голівка гарпуна відліпає, підскакує на бруківці позад нею і автоматично намотується на кутошку. У АйТі летить просто до виїзду з міськлаву на фантастичній швидкості. Позаду щось так лункохряцяє, що в неї аж нутрощі задеренчали. То Міні-Вен злетів з дороги і врізався бортом у надгробок. Вона пірнає під шлагбаум і влітає у потіку напрямку Оаху. Проскакує поміж двома БМВ, і ті вихляють і гудуть, скригочуть. Власники БМВ ухиляються без вагань, слідуючи водіїв із рекламних роликів. Отак вони переконують себе в тому, що їх не обдерли як липку. Вона скручується і в позі ембріона проскакує під напівпричепом, летить просто в загородження, яке розділяє дві смуги, ніби планує звести рахунки з життям, але такі перешкоди смарт-кулесам не завада. На нижній стороні загорожі є дуже класний бортик, ніби спеціально зроблений для скейтерів. Вона заїздить на бар'єр до половини, легенько відхиляється назад на дорогу, щоб м'якше було приземлятися, і повертається назад у трафік. Просто перед нею машина, і їй навіть не треба кидати магніт, вона витягує руку і кладе його на кришку багажника. Цей водій змирився зі своєю долею. Йому байдуже, він її не ганяє, везе аж до в'їзду в наступний міськлав – «Білі колони». Дуже південний, традиційний, один із апартеїдних. Великий оздоблений знак над брамою лише для білих, не європеої, підлягають обробці. Вона має візу в «Білі колони». У АйТі має візу всюди, та просто в неї на грудях маленький штрих-код. Лазер його сканує, коли вона під'їжджає до входу, і міграційна брама відчиняється. Брама прикрашена вишукано крутим залізом, але заклопотані мешканці білих колон не мають часу безцільно сидіти на в'їзді до міськлаву та дивитися, як брама дуже повільно відкочується вбік із притаманною старому півдню млосною розбещеністю, тож вона стоїть на своєрідному електромагнітному рейкотроні. У АйТі котиться обсадженими деревами довоєнними вуличками білих колон, проїздить одну мікроплантацію за іншою, досі використовуючи залишкову кінетичну енергію імпульсу, яким її забезпечив бензобак Жеребенка. Світ повниться енергією, і навіть на її дрібці можна далеко заїхати. Світлодіоди на коробці піци блимають, показують 29.32, а хлопець, який її замовив, містер Паджлі, та його сусіди Пангарти та Раудеси товчуться на передньому газоні своєї мікроплантації, заздалегідь святкуючи перемогу, ніби щойно придбали виграшний лотерейний квиток. З їхнього парадного входу відкривається видно на і вони не бачать там нічого схожого на машину доставки «Коза Ностра». У них виникає певний інтерес до кур'єра, що летить до них з великою квадратною штукою під пахою. Мабуть, портфоліо – нові рекламні ескізи для якогось білошкірого маркетингового новоріша-супрематиста із сусідньої плантації. Але паджлі панкарти і раундеси всі разом витріщаються на неї, погубивши щелепи в траві. Її залишкової енергії саме вистачає, аби завернути на їхню під'їзну доріжку. Інерція заносить її на верхівку. Вона зупиняється біля акури містера Паджлі та паркетника місіс Паджлі і застрибує з дошки. Спіци, зреагувавши на її відсутність, вирівнюються і впираються в покриття доріжки, щоб дошка не відкотилася назад. Її освітлює сліпуче сяйво з небес. Лицарське забрало не дає її засліпити, але клієнти падають на коліна і зіщулюються, наче світло тисне на них. Чоловіки затиляють очі балахатими руками, повертають туди-сюди свої велетенські роздуті тіла, намагаючись знайти джерело цього світла, бурмочуть одне одному якісь урив здогадки, короткі теорії щодо його походження. Вони цілком підконтрольні цьому незнаному феномену. Жінки цвірінчать і туркочуть. Завдяки магнітному ефекту забрала у АйТі досі бачить світлодіоти. 29.54. І самі на цій цифрі кидає піцу на капці містеру Паджлі. Таємниче світло зникає. Решта й досі засліплені, але у АйТі бачить крізь ніч завдяки лицарському забралу, бачить увесь спектр аж до межі інфрачервоного, бачить саме джерело світла, гелікоптер невидимку з двома лопатями десь на 30 футів над сусідським будинком. Він вишукано, чорний, без прикрас. Це не гелікоптер новин, хоча ось де один старомодний, без звукогасників, яскраво обліплений що найрізноманітнішими логотипами. Гуркочі і суне повітряним простором білих колон власним прожектором промацею плантації. Спод сподіваючись першому піймати колосальну сенсацію. Сьогодні піцу доставили із запізненням, дивіться фільм об 11 Пізніше кореспондент нашого видання розмірковує про те, де зупиниться дядячко Енсо під час незапланованої мандрівки до нашої стандартної міської статистичної агломерації. Але тут чорний гелікоптер поринає в темряву. Стає майже невидимий, якщо забути про інфрачервоний слід, що тягнеться від його турбореактивних двигунів. Це гелікоптер мафії, і все, що йому було треба – зафільмувати подію, аби містер Паджлі не мав за що зачепитися в суді, якщо раптом надумає піти з цією справою до судової системи судді Боба і вимагати безкоштовну піцу. І ще одне – у повітрі вистачає лайна, певно кілька мегатонг ґрунту надуло з фресно – Тож у повітрі добре видно лазерний промінь, геометрично точна лінія з мільйона яскраво-червоних намистин, нанизаних на оптоволоконну нитку, водномиць палахою між гелікоптером та грудьми в Айті. Тоді раптом розгортається вілом і перетворюється на вузький трикутник червоного світла, основою якого охоплює торс у Айті. На все йде півсекунди. Вони сканують міріади штрихкодів на її грудях, з'ясовують, хто вона така. Тепер мафія знає про Вайті геть усе. Де вона живе, чим займається, кольорочей, кредитну історію, предків та групу крові. Колись цим покінчено, гелікоптер здіймається вгору і зникає вночі, ніби хокейна шайба в мисті туші. Містер Паджлі щось каже, жартує про те, що вони ледь не спіймали удачу за хвіст. Інші видушують із себе улесливий смішок, але в АйТі нічого не чує, бо їхні слова тонуть в гуркотінні гелікоптера новин, прожектор вихоплює ці слова з часу, і вони завмирають у його світлі. У нічному повітрі повно жучків, і зараз у АйТі бачать їх усіх. Вони кружляють у таємничих формаціях, прилаштовуючись до людей і висхідних потоків повітря, які підкидають їх до наступної зупинки. Один сідає їй на зап'ясток, але вона його не вбиває. Прожектор на хвилину зупиняється. Широкий квадрат коробки з піцею, на якому красується логотип Коза Ностра, слугує їм за німе свідчення. Вони летять, про всяк випадок таки відзнявши короткий ролик. У ІТ стає нудно. Вона стає на дошку, колеса розправляються і округлюються. Вона у притул проїздить поміж машинами, вихоплюється назад на вулицю. Прожектор ще якийсь час стежить за нею, може, знімаючи стокове відео про запас. Відеоплівка дешева. Ніколи не знаєш, що може стати тобі в пригоді, тож краще зафільмувати побачене. Люди таким чином заробляють собі на життя. Ті, що займаються роботою з даними. Такі люди, як хіро-протагоніст. Вони просто щось знають, а коли ні, то ошиваються тут і там і фільмують, що доведеться. Тоді заливають у бібліотеку. Коли люди хочуть дізнатися щось із того, що знають вони, чи подивитися їхні відеозаписи, то платять їм і дивляться відповідні записи в бібліотеці, чи просто купують усе гамозом. Дивна схема, але сама ідея в АйТі подобається. Зазвичай РК не зважає на простого кур'єра, але вочевидь хіро має з ними домовленість. Можливо, у неї з хіро щось вигорить. Бо Вайті знає чимало цікавих дрібничок. І одна з дрібничок – це те, що мафія перед нею в боргу.